Nagyon szeretem úgy olvasni a Bibliát, Istenek az igényét, hogy néha becsukom a szemem, és úgy beleképzelem magam a történésbe. Olvasok a Galilei Tóról, akkor becsukom a szemem, és ott vagyok a partján. Olvasok arról, hogy Jézus prédikál a tanítványoknak, az ötezernek, vagy a négyezernek, vagy a sokaságnak, és akkor úgy beleképzelem magam, hogy ott ülök a fűbe, és hallgatom őt vagy amikor Jeruzsálem utcáin, a kis sikátorokban be lehet robbanni a nagy szabad térbe, a Salomon Tornácán keresztül láthatóvá válik a templom, zsibog az egész, kereskedő, had végig az úton, méltóság teljes, papok és léviták vonulnak az utcán, néhogy bele remeg az ember, és így elgondolom ezt. Aztán van, aki, lá, aki látszik, hogy tud valamit, van, aki látszik, hogy nem tud semmit, van, aki kéreget, van, aki gazdag, van, aki gyors, van, aki lassú, van, aki fiatal, van, aki öreg, és így az ember így, így beletemetkezik ebbe. Szeretek gyerek lenni. Szeretem ezt. Végig gondolni azt, hogy hogyan is lehetett Igenis történhetett 2000 évvel ezelőtt az, amit a Bibliában olvasok. Sokat segít nekem ez. Most már viszonylag kevesebbet olvasok, tehát a napi 10-15 könyv az nem olyan sok. De a Biblia az mindig újabb mélységeit mutatja meg. Amikor azt gondolná az ember, hogy na már semmi újat nem tud mondani, azt már ezerszer olvastam, ezer prédikációt hallottam róla, és mégis, úgy valahogy kinyílik, és megint, megint oda dob valamit, vagy éppen kinyúl a lapok közül, és orba vág. Mert megértesz valami fontos dolgot belőle. Egy jól ismert bibliai történetet olvasnék fel, a Lukács evangéliumának a tizedik részéből. A Lukács evangéliumának a tizedik részéből a 25. verstől a 37. versig szól ez a kis történet, amit lehet, egy kívülről tudtak... Ha nem kívülről, legalábbis ismeritek. A Lukács evangélium a tizedik részéből a 25. vers így Isten igélye. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, a fele mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő azonban igazolni akarta magát, és ezt kérdezte Jézustól, de ki az én felebarátom? barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jerusalemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, megverték, Azután félholtan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévite is arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő a Samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap előbb két délnát adott a fogadósnak, és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj el. Isten áldja meg az ő igélyét. Amen. Hihetetlen történet. Ez elszer hallottuk. A gyerekkorunk nagy meséje, legendája, története az, amik ezekből kijönnek, ismerjük. Ki ne az Irga történetét? Még egy fogadó is van Izraelben, az Irga Maritás, az, és tényleg ott a holtenger szintjénél van az a kis fogadót, kell letérni az útról, a Jelikói útról. Becsukja az ember a szemét, és elgondolkodik rajta, hogy egy tudós ember, mintha egy alapvető dolgot kérdezne meg. Egy törvénytudó, aki ismeri az írást, hiszen tudjuk jól, hogy a korabeli szokás szerint három éves korában egy zsidó kisfiúnak már el kellett kezdenie olvasni, tanulnia. És nem hogyan tanult olvasni, a Bibliát tanították meg neki olvasni. Ezért a szöveg is szent ő a Biblián keresztül tanult meg beszélni, fogalmazni, és írni, és olvasni. Három éves kora után, eltelt kilenc év, és tizenkét éves korában, amikor számot kell adnia a tudásáról, bár szó, amikor a tudásáról számot kell adnia, előveszi a... a, a, a te kercset, és neki olvasnia kell. De csak egyetlen dolog miatt, mert az imádságokat kötelező olvasni. Most csak egy mellékszál, hogy a törvény szerint kinek nem kötelező az imádságot olvasni. Na, nagyon egyszerű, hát aki vak nyilván, annak nem kell olvasnia, de egyébként mindenkinek olvasnia kell. Fejből nem lehet imádkozni a, a, a zsidó tradíciók szerint. Mindig az imádságot, ami le van írva, azt csak olvasni lehet. És ez az ember, kívülről tudva a szentírást, ismerve a törvénybetűjét, egy érdekes kérdést tesz fel, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Nem tudta. Ha tudta, akkor még érdezte. Hát megkísérteni akarta. Olyan kérdés ez, amivel szembe találkozik minden hívő ember. És tudod, ez nagyon érdekes dolog, hogy, hogy kemény a kérdés, és biztos vagyok abban, hogy ülnek itt közöttünk is olyanok, akik, hogyha most így megkérdezem tőle, hogy hiszel-e abba, hogy fel fogsz támadni, hiszed-e azt, hogy a halott feltámad a, a halálból, akkor mit, mit válaszolna rá? Lehet, hogy lenne olyan, valaki, aki azt mondaná, hogy hát én mindent elhiszem, de ezt nem. Én találkoztam már ilyennel. 30-40 év gyülekezeti bejárás után volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ezt nem. Ezért nem is imádkozom, ezért hát ez nem, mert a halál az egy, egy, egy furi dolog, de, de, de a kedvenc mondatom így hangzik, hogy a, az élethez hozathatók a halál. Nem értelmes a mondat, de hogy, hogy, hogy ezek a dolog nem így vannak. Nem. Ezenek az embernek tudnia kellett volna hogy hogyan lehet elnyerni az örök életed. És nagyon érdekesen jó rabbinátus szokás szerint Jézus visszakérdez. Visszakérdez. A rabbik jól kérdeznek vissza. Mi van megírva a törvénybe? És akkor úgy elmondja. Hát akkor csináld. Hányszor van az, amikor az oda megyünk és kérdezzük zölgetünk, keressük, Istenem, válaszolj, mint az Isten nem válaszol, mint az Isten nem szólna hozzánk, és ezt csak azt veszed észre, hogy, hogy, hogy ha őszinte, hogy önmagadhoz az Isten már rengetegszel szólt, de tudod, hogy mit kéne tenned. Pontosan tudod, hogy el kéne hagyni a bűnt, pontosan tudod, hogy meg kellene térni, pontosan tudod, hogy rendezni kellene a dolgaidat, házastársaddal, férjeddel, feleségeddel, gyermekeiddel, embertársaiddal, barátaiddal, ismerőseiddel, szomszédaiddal, pontosan tudod, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy rendeződjenek a dolgok. Pontosan tudod, hogy vissza kéne menni ott, oda, ahol elrontottad, pontosan tudod, hogy mit kellene tenned, és nem tesszük meg, nem teszed meg. Pontosan tudod, hogy nem lehetne gyűlölködni. Pontosan tudod, hogy nem kéne egy legyen indulat benned. Pontosan tudod, hogy meg kellene bocsátani. Pontosan tudod, hogy el kellene engedni. Pontosan tudod, hogy nem kéne rosszakat mondani. Pontosan tudod, hogy van lehetőség a szabadságra, a gyógyulásra, van lehetőség az Isten kezébe letenni az életemet, van lehetőség arra, hogy az örök életet elnyerjem. Azt mondja Jézus, ha tudod, akkor csináld. De nem bírta megállni, visszakérdez, okoskodik. Ki az én fele barátom? És akkor Jézus elmondja a jól ismert töltenetet. Aztán visszakérdez megint, na ezek közül ki volt szerinted a barátja? A fele barátja? És akkor hát persze, hogy az írgalmas samalitánus. Itt van az a szó, hogy írgalom. Tudjuk, hogy mit jelent? Mit jelent ez a szó, hogy írgalom? Mit jelent? Mondjad, szerinted mit jelent az írgalom? Több, mint a megbocsátás. Uh -huh. Érdekes definíció lehetne belőle. Mi az irgalom? Meg szánom. Hm? Mit jelent ez a szó, hogy Írgalom? irgalom? A Szent tele van ezzel. És nyilvánvaló, hogy az irgalmas Istenről, amikor olvasunk, és a hegyi beszédben is egy elég fontos mondat hangzik az irgalommal kapcsolatosan, aki irgalmas, az irgalmasságot nyerte, Mit jelent maga a szó, hogy írgalom? Tessék? Nem hagyja meghalni. Nem hagyja meghalni. Aha, ez jó, már langyos, langyos. De hogy tényleg, mit jelent ez, hogy írgalom? Tehát valaki így, megáll előtted, kedves barátom, mondd meg nekem, mit jelent ez a szó, hogy írgalom? Csak akkor erre mondjuk, hát azt mondom, hogy mi az írgalmatlan. De mi az ellentétje az írgalmatlannak? Hogyha egyszerűek, és én profánul akarom eh, mondani, az irgalom az, az irgalmasságot az gyakorol, aki segít a másikon. De nagyon egyszerűen csak ennyi. Írgalmas, aki segít a másikon. És ezt nyilván többféleképpen lehet, és hogy ennek milyen a mélysége, és milyen a minősége, erről az a története beszél. De mielőtt végigvennénk ezt, van néhány általános igazság, ami Jézusnak ebből a tanításából következik. Az első az, hogy az irgalmasság az Istennek a jellegzetessége. A Szentírásban nagyon sokszor olvasunk mind az ószövetség, mind az Újszövetségben arról, hogy, hogy, hogy az Isten irgalmas. Ő az, aki segít. Ő az, aki megment. De valahogy úgy tűnik, és itt jön, már kicsit mélyebbre megyünk ebbe a dologba, hogy igazán az irgalmasság van különböző fokozata és minősége is. Ez az eljutni odáig, hogy segítek a másikon érdek nélkül. És az egy kicsit keményebb dolog. Mert könnyű azt szeretni, aki engem szeret. Könnyű arra áldást mondani, aki engem állt. Könnyű. Barátságban lenni azzal, aki barátságos. Szeretni azt, aki nem szeret. Áldást mondani arra, aki átkoz. Közösségben lenni azzal, aki gyűlöl. Segíteni annak, aki elutasít. Az már azért sokkal nehezebb, nem? De itt, mintha erről lenne szó, hogy érdek nélkül segíteni. Valahogy olyan módon, ami abból fakad, hogy beleépült a szívembe, az életembe. És nem tudom nem tenni ezt. Az elmúlt húsz évemből tíz évig a segélymunkában, munkában, a szeretett munkában azt hittem, és azt gondoltam, hogy ha én segítek a másikon, az milyen jó neki. Aztán tíz év után rájöttem arra, hogy ez nem csak erről szól, hanem arról is, hogy ha én nem segíthetek a másikon, akkor az nekem rossz. Valahogy az Isten kegyelme az, hogy be tud épülni az ember életébe az, hogy feltétel nélkül és érdek nélkül segítsen. Ez isteni tulajdonság, ez csak, ezt csak és kizárólagosan az Isten gyermekei tudják megtenni, mert az Isteni természet részévé váltak. És itt most nem humánus emberről beszélek, mert szoktuk azt mondani, hogy lehet azt mondani, hogy az ateista is lehet humánus, és az ateista is tud segíteni a másik embernek, az ateista is oda tud fordulni, a hiteklen is tud segíteni a másikon, de itt másról beszélek. Nehezen tudom elképzelni, hogy áldozathozatal nélkül lehet irgalmat gyakorolni. Az Isten irgalmáról, hogyha olvasunk, nyilván a 130. zsoltár, amit a legjobban ismerhetünk, így, így minősíti, nem a bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk, ami állokságaink szerint. Nem azt adja, amit megérdemlünk. Nem azt adja, amit megérdemlünk. Egy gyülekezetben. Lelkipástor szerettek volna meghívni, és akkor összegyűlnek a gyülekezetnek a, a vezetői, és, és imádkoznak, és nagyon őszintén imádkoznak, és azt mondják, hogy Istenem, olyan lelkipásztor, hogy ne olyan lelkipászort adj nekünk, amilyet megérdemlünk, hanem jobbat. Én nagyon nagy kegyelemnek látom azt, hogy, hogy Jánosék itt vannak. Sokkal jobb mint én. Sokkal jobban tudja, sokkal jobban végzi. Hihetetlen Istennek a kegyelme és bölcsessége. És irgalna hozzám, meg hozzátok. Mikás kényvének a végén azt olvassuk, hogy az Isten abban leli a kedvét, hogy ő irgalmas. Tehát tetszik neki az, hogy ő újra irgalmas hozzánk. Eltapossa a bűnenged, és a tengely mélyre veti minden bűnünket. Jónás, a kedvenc profétának, a történetét ismerjétek. Tudtam, hogy irgalmas vagy. Most mi, a, minek menjek ilyen... Jeli, ö, ö, ti, ninivébe? Ö, minek menjek oda? Tudtam, hogy megbocsátasz nekik. Tudtam. Hogy te irgalmas Isten vagy. És elnézed nekik. De ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy az emberek irgalmatlanok. Irgalmatlanok a házasságban, egymással, irgalmatlanok a gyermekkel, a gyermeknevelésben, irgalmatlanok a szüleikkel, irgalmatlanok a munkatársaikkal, irgalmatlanok. Hihetetlen irgalmatlanságot láthatunk. De tudod, miért van ez? Amit talán a legjobban József Attila fogalmazott meg az egyik versében, amikor azt mondja, hogy fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ha nem tartozom sehová, kegyetlennél válok. Hogyha nincs kontroll az életemben, az életem felett, akkor kegyetlennél válok. Irgalmatlannál válok. Hihetetlen vég, hogy látni azt, hogy, hogy, hogy egyszerűen az Isten nélkül maradt ember, az, az, az Isten nélkül maradt ember az árva és apátlan és anyátlan, az Isten nélküli ember olyan idegen, félelmében agresszív, és aki agresszív, az nincs tekintette senki másnak az érdekeire, és az irgalmatlannál válik. Irgalmatlannál. Nem érdekel, hogy neked mi a jó. Az a fontos, hogy nekem mi a jó. Nem érdekel, hogy neked mi a szükséged. Az érdekel, hogy nekem mi a szükségem. Teljesítem a feladataimat. kedvencem volt gyerekkoromból, amikor a szüleim azt mondták nekem. Etettelek, meg itattalak, meg felöltöztettelek, meg iskolába járattalak, és azt amit mi mondunk. Így néztem a fejemből, és kicsikorban kicsi még nem mertem visszaszólni a 14-15 évesen, már visszaszóltam, hogy ezt az állatok is megcsinálják a kölykeikkel. Inkább sétáltál volna velem, apám? Vagy megöleltél volna engem, anyám? Lett volna egy jó szavat hozzám, egy dicsérő, egy bátorító, Emlékszel, apa? Amikor 11 éves voltam, és az országos rakbajnokságon az utolsó partiban eldőlhetett az, hogy első leszek és bajnok, vagy elveszítem a partit, és harmadik leszek bronzérmes. Elvesztettem, és te megvertél. És akkor az ember egy 50 évesen is visszagondol arra, hogy ez tényleg megtörtént. Hogy mennyire erős, és mennyire, ö, vagy mennyire erősen megmaradnak azok a dolgok az életünkben, aminek jó lenne, hogyha helyükön, helyükön tudnánk kezelni. Nyilván ez azért mondom el nektek ezt a történetet, ez egy igaz történet, mert én ezt az apámmal is megbeszéltem. És hogyha nem tudnám lerendezni, akkor valószínűleg most én ugyanúgy drogoznék tovább, mint ahogyan elkezdtem annó. És nem tudtam volna megszabadulni tőle. Mert ha nem vagyok őszinte, és nem látom meg, hogy mik azok, amik oda vezetnek engem, hogy eltérjek. Normáktól, az úttól, akkor lehetetlen, hogy megszabadulják. Fontos tudnom, hogy ki vagyok. Fontos tudni, hogy, hogy mit akarok. Kihez akarok tartozni. Az irgalmasság Isten jelöltet tulajdonsága. Ő az, aki újjáteremt a szent lelk által, és így az irgalmasság lehet az embernek a tulajdonságává. Péter ezt így fogalmazza meg, az Isteni természet részesévé tudunk válni. Isten, Isteni természet részesévé lettetek, ezt mondja. A Jézus, ahogy tanítja az irgalmas számányítás történetén keresztül az irgalmasságot, az az egyetlen feltétele van az irgalmasságnak. Mi a feltétele az az irgalmasságnak? Egyetlen feltétele van csak. Mikor tudsz irgalmas lenni? Mikor tudsz írgalmas lenni? Ha, igen. Hogyha van tárja, vagy van alanya ennek az egésznek, hogy pontosan van alanya nyilván. Tehát, hogy, hogy ha van kivel, írgalmasnak lenni. És nyilván ez a dolog nem arról szól, hogy átkísérem a, a nét az úton, nem is akart átmenni, csak én átkísérem, hanem, hanem ez akarni kell. Egy döntés. Hogyha a másiknak szüksége van rá, akkor tudok irgalmasságot gyakorolni. De nagyon érdekes, hogy ha az ember felteszi ezt a kérdést, hát kinek van szüksége segítségre? Vagy észreveszi, hogy a másiknak szüksége van. Iszletesen nagy különbség. És figyeld meg, hogy vannak ilyen emberek, akik nem fognak bizottságot létrehozni ahhoz, hogy segítsenek, hanem ők maguk indulnak meg és segítenek, és észreveszik ezt. Ez egy lelkület. Ez egy isteni rész. Ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek nincsen meg, akkor ez nem lehet meg, vagy akkor beásom magam valahová. Nem erről szól. Hanem arról szól, hogy igenis válhatok az Isteni természetű V, az Isteni természet részesévé. És ezt lehetne egy csomó minden mást mondani. Hogy igen, benne lehetek a gyógyításban, a tanításban, a nyelveken szólásban, a hitben, a reménységben, az odaszányságban, a tisztességben, a jóságban, a hűségben, a megerégedettségben, az örömben. Benne lehetek, mert ez az Isteni természet. És én részévé válok ennek, akkor azt ő adja az ő szellemén keresztül nekem. Nem az a kérdés, hogy kinek kell segítenem, hogy mi, hanem hogy mivel lehet segítenem. És nézd meg, ez a samaritán is tudta, hogy miről hogyan kell segíteni. Még az ellenségének is tudta, hogy hogyan kell segíteni. Emlékszem, Groznyiban mentünk az úton, és előttünk kb. 100 méterrel egy autó felrobbant, taknára futott az úton. Száz méterrel követtünk egy autót, és az előttünk levő autó felrobbant. Szétröpült minden, emberi testrészek pörögtek minden felé. Megijedtünk, mert ilyenkor az van, hogy felrobban valami, akkor szoktak még lenni mások is, ott elbújva. Aztán mentünk tovább, próbáltunk segíteni, ott már nem lehetett. Mindenki meghalt, és akkor mentünk tovább, nagyon óvatosan, és akkor egy embert láttunk az út mellett. Sebesült volt. És akkor a sofőrünk azt mondta, hogy, hogy én kiabáltam, hogy álljon, meg segítsünk, a sofőrünk azt mondta, hogy nem, ez terrorista. És hogy na, honnan tudott-e azt, hogy ez az? Hát ő biztos benne. Akkor is megállni segíteni. Akkor is felemelni. Akkor is bekötözni. Az Isten nem volt személyválogató. Róma 5-ben ezt olvassuk, az Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ami tudomásomra jut, akinek a bajáról tudok, annak kell segítséget nyújtani. Kiderül ebből a példázatból az, hogy az írgalmasság az mindig belülről indul meg. Az igazi írgalmasság az belülről indít meg. Az ember szívéből. Az ember szíve mozdul meg először, aztán a meg a lába. És nagy különbség van a között, hogy a szívemből megyek és teszek dolgokat, vagy egyszerűen egy döntésből megyek és teszem a dolgomat. A munka minősége is sokban függ attól, hogy szeretem csinálni azt a munkát, vagy nem szeretem csinálni. Vagy szenvedek attól, hogy megint be kell mennem dolgozni, vagy egyszerűen szenvedélyem az, amit teszek és amit végzek. És ez nagyon meglátszik a, a minőségén is. Az eleti görög szóban, a Bibliális szövegében, az irgalmasság helyén az már, az, az, az, hogyha lefolytanánk, az bár, hogy úgy szól, hogy, hogy megmozdul az egész belsége. Egyszerűen ki van hegyezve arra, hogy, hogy milyen szükségek vannak költötte. És egyszerűen megy, és szívből cselekszik. Megrendül a szívében, olvassuk sokszor. sokszor. Valami megmozdul benne, és ez képesíteszi arra, hogy, hogy menjen, tegyen, és cselekedjen. Azt látjuk, hogy vannak ennek fokozatai. Azt látjuk, hogy hogyan is kezdődik ez. Ott kezdődik, hogy meglátta aztán úgy folytatódik, hogy megszánta, aztán úgy folytatódik, hogy oda ment, és aztán úgy folytatódik, hogy lehajolt hozzá, aztán úgy folytatódik, hogy olajat és bort öntött a sebeibe, bekötötte a sebeit, felteszi a saját állatára, és a végén még pénz is ad a fogadósnak. Szépen, fokozatosan, sorozatosan, egészen a végéig megcsinálja ezt. Itt ez a most a hivatalos része, és úgy átváltunk annyira nem hivatalos részben, egy ilyen tanítás, figyelünk, nem figyelünk, érdekes, nem érdekes. A másik az, hogy miközünk nekünk ehhez. Mi közünk nekünk ahhoz, hogy irgalmasok vagyunk-e, vagy nem. Meg tudunk-e bocsátani, vagy nem. Nagyon sok függ ettől. Ez most csak egyetlen egy dolog, Itt lehetne sorolni sok minden mást is. Semmit nem ér az Isten tiszteletem, hogyha nem, te, nem válik gyakorlati valósággal a hétköznapok. Semmit nem ér a tudom kívül a szentírást, hogyha a hétköznapokban nem gyakorlom azokat. Hogyha lepereg rólam, ha nem teszem meg. Tudom, hogy irgalmasnak kellene lennem, és nem vagyok az. Azt gondolom, hogy a gyermekneve is abban áll, hogy. Vagy. Azt gondolom, hogy elég az idős szüleimnek az, hogy. Megveszem térre a tüzelőt. Olyan megdöbbentő nekem, és ez engem is megszégyenít, mert nekem is erre figyelnem kell. Ma reggel kaptam egy levelet, egy nagyon ingerült levelet az öcsémtől. Azt írja, hogy csalódott bennem. Mondom, hát fogsz még sok többet is. De amit leírt mellé, hogy miért csalódott, azt mondja, nem sokat kérek. Csak látom, hogy a Facebookon, hogy időt töltesz emberekkel, beszélsz hozzájuk, és könyerek, egy morzsát adj. És belegondolok abba, hogy nekünk hány ilyen emberünk van. Mikor voltál az anyádnál utoljára, vagy az apádnál, vagy a testvérednél, rokonodnál, mikor? Mondtad neki azt, hogy szeretlek. Mikor érintetted meg őt? Mikor ölelted meg? És megdöbbentő nekem az, hogy az emberek nem arra emlékeznek, hogy pénzt kaptak tőlem, vagy támogattam őt bármiben is. Hanem hogyha rosszul emlékszik rám, és haragszik, akkor azt mondja, hogy hogy megbántottál. Hogyha valami jó dolog történik benne, akkor emlékszik rá, megdöbbentő volt. Tegnap Szentendrén voltam, a Skanzernban volt valami ökmenikus családi nap. Ott egy csomó ember ott leült, nem könnyű szolgálni nyitott térben, még egy tető sem volt a fejünk fölött, le is égett a fejem, most így éppen hámlik. És, és Ott, ott kéne a mezőn beszélni a Irgalmasságról, dolgokról. Nem volt könnyű, de aztán, amikor vége volt, akkor többen odajöttek, és közülük egy lány, aki bemutatta, vagy egy asszony bemutatta a férjét, meg ott volt a kisgyereke is, megáll előttem, azt mondja, emlékszel rám? Hát, pont nem, de, de nem, nem emlékszem. Azt mondja, 15 évvel ezelőtt, amikor az ezen konferenciák kezdődtek, amikor elég aktívan részt vettünk benne, én voltam a grafikusa az egész szervezetnek. És így nappal át éve dolgoztunk, reggeltől estig és estétől reggelig, és egyszerűen bejött egy egy virággal, Sárga virág volt, mondja Egy hétig őrizgettem, míg el nem herfatt. Úgyhogy néztem le, és ez nekem nagyon fontos volt. Egy vacak, sárga virág, bocsánat, aki kifejezésért. Egy ember életében. És mennyi ilyenre van szükségünk. És annyira szégyellem magam, hogy, hogy tényleg itt vagyok már öt napja, és nem találkoztam az öcsémmel, anyámat is csak felhívtam telefon, apámat még fel se hívtam. És mindenki egy picit kér, és olyan sokszor úgy, úgy, úgy eltolom magamtól, hogy nincs időm, nincs kedvem, nincs akaratom. Irgalmasság. Tudjátok, ez is az. Hogy írgalmas vagyok. Hányszor van, amikor valaki felhív telefonon, hogy jaj, ne. Vagy ír. Tényleg mondhatom azt, hogy De ez ma az ötvenik levél, amire válaszolnom kellene. Olyan könnyen megmagyarázom, hogy miért nem? Nézd csak az irgalmas samaritánus, így belegondoltam az egészbe. Meglátta. Megindult a szíve. És nem azt mondta, hogy, Á, úgy tudok neki segíteni, Á, ez az ellenségem, hiszen azt tudjuk, hogy a samaritánusok az egy kirekesztett törzs volt, tehát hogy ők nem közös köttek zsidókkal. Azt értjük, hogy a pap meg a lévita, hát az vérhez nem érhetett, hát az nyilván nem fog oda menni. Nyilván. De egy és az ellenség az ellenségéhez. Figyeld, becsukja az ember a szemét is belegondol. Meglátod az ellenségedet a Földön. És nem az van benned, hogy de jó, hogy a földre került. Még rugok én is belekettőt Hanem megindul a szíve, és segít. Egyébként ez veszélyes üzem, én ezt tudom, hogy az. Ismeritek, beszéltem sokszor erről. 2000 április 30-án szétlőtték a fejét egy munkatársunknak. Roznyi másik Csesen rossz háború, és megölték. Segítettünk ellenségnek. Azok ölték meg a munkatársamat, akiknek segítettünk. Gudzsálat, földrengés, a kormányzó fogad bennünket a földrengés után, 11 túlélőt találtunk a romok között, és a gudzsálati kormányzó azt mondja, hogy nem értünk benteket baptistákat. Néhány hónappal ezelőtt egy baptista misztikus családot, egy ausztrál baptista miszeres családot élve égettünk el az autójukban, mert a szélvédő alatt Biblia volt. És most ide idejöttök, és mentitek a mi embereinket, nem értjük. Az irgalmasság, az nehezen értelmezhető. Az irgalmasság az egy veszélyes üzem, mert nem mindig fogadják el, vagy fogadják meg. De nekem tennem kell. Az érgalmas szamaritánus észrevette, és szívéből belülről indult, megindult valami, ami parancsolta a kezeinek. És a legdrágábbat adta, a korban a bor és az ohaj, ez a kereskedelmnek a pénzeszköze volt. Odahajolt, és a legdrágábbat adta, nem a selejtet, hogy majd tépek az ingemből valamit hanem a legdrágábbat. A legjobb szolgáltatást adta, a legjobb minőséget adta. Apámnak és anyámnak nem a megmaradtat adom oda, hanem a legjobbat. Amikor ajándékot viszek, akkor nem azt, amit én is úgy kaptam valakit. Hanem. Egyszer jártunk így, hogy azt hiszem Nász ajándékba. Egy ö, családtól kaptunk ö, egy kávéskészletet dobozba, becsomagolva. Kicsit divatja múlt volt, hogy meg is lepődtünk rajta. Aztán ki is derült, hogy ez egy tíz éves kávéskészlet volt becsomagolva. És az, aki nekünk adta, az kise bontotta. De te hát a nevét elfelejte letörölni róla, és akkor rajta volt egy Erzsikének, és Jocónak, vagy nem tudom mit. Tehát ez egy volt. Tehát ők kapták, és ők továbbadták. Szerintem alapvetően ezzel nincsen gond, de pórú jártak, mert nem bontották ki, mert volt benne százezer forint a doboz. Tehát, hogy szerintem azt nem tudták. Én megkérdeztem, hogy az, ami benne volt, azt ti nekünk szántátok? Hát persze, persze. Jó. Nem mondtam, hogy a pénz vagy a kávés csésze. Érted? Pénzt ad... Bort ad, olajat ad. Igazából én csak annyit szeretnék megismételni, és így, így lassan így a mondandómnak a véger éltem. Szerintem én ugyanezt mondom már 20-20 éve, és már lehet, hogy unalmas is, meg lehet, hogy nem is annyira bátorító, meg megerősítő, csak annyi. Hogy az, amit olvasunk, az, amit hiszünk, az váljon gyakorlattá. Mert az elméleti tudásunk, annak van, akkor van értelme, és akkor van ereje, hogyha az konvertálódik valami gyakorlattá. Tehát megvalósul. Hogyha az íróasztalnak ír az író, vagy a fióknak ír, abból nem lesz nobeldíjes regény, nem lesz kihadva. Ugyanígy a hívő ember, hogyha nem használja a talentumait, az még veszélyesebb is. Mert az ige azt mondja, hogy azt nem fogja elfogadni az Isten. Tehát neked van tehetséged. Az Istentől kapott talentumod, és nem használod, elásod, vagy nem kamatozódik, nem sokszorozódik meg, akkor az kár lesz. Bele fogsz halni, és nem lehetsz az Istennél. Isten nagyon keményen fogalmaz ezzel. Azért adtam neked, hogy használd. És hogyha nem használod, el fogom venni tőled, és odadom annak, aki használja. Mindenki kap lelki ajándékokat. Mindenkinek vannak ajándékai. És arra adta az Isten, hogy az hasznosuljon, hogy az több legyen. És senki sem mondhatja azt, hogy nem tud mit tenni. Például, előttem, most éppen ránéztem Katira, hogy, hogy például. Előttem. Tudod, miért? Mert már legalább két-három helyről hallottam hogy milyen sokat jelent neki az, hogy Kati felhívja őt telefon. Lehet azt mondani, hogy akadályozoljuk a mozgásomban. Nem tudok úgy futni, szaladni. Nem tudok annyit dolgozni, annyit tenni. De tudod, hogy mennyi embernek segítesz azzal, hogy imádkozol érte, és felhívod őket telefon? Nagyon soknak. Iszatosan fontos munka az, amit végzel. Az Isten ezt adta. És ebben hűségesnek lenni. Hogy embereket hívni, embereknek kért imádkozni. Nem abba hagyni. Az Istentől kaptam. Nem véletlenül kaptam. És a meglátni azt, hogy, hogy igenis a, a, annál az embernél, aki Jézust ő próbálta kísérteni, annál volt elméleti tudás. Azt tudta kívülről a Bibliát. De valamit nem csinált. Nem tud irgalmas lenni. Nem tud segíteni. Nem tud szeretni. Nem tud átölelni. Nem értette, mit jelent az, hogy, hogy, hogy azt tedd ami az ember amit önmagaddal tennél. Nem értette. Nem értette. Ott volt az Isten közelében, de nem értette az Istent. Ott volt Jézus mellett, de nem tudta, hogy mi a lényege az egésznek. Milyen borzasztó látni ezt is. Hogy ott vannak a tanítványok, látják, hogy Jézust elragadtatik, És több százan elmaradnak, pedig látták a saját szemükkel. Mégsem tudták végigcsinálni. Én azt kívánom, hogy, hogy tudjuk végigcsinálni, akarjuk végigcsinálni tudományját lenni. Hogyan válik az erő szolgáló erővé lenni? Hogyan válik a hit szolgáló hitté válni? A reménység a reménység építőjévé hogyan tesz engem? Én ezt szeretném a saját életemben, és azt remélem, hogy ti is azt szeretnétek az életetekben, hogy, hogy legyen valósággá az, hogy Tényleg rám szakad az Isten szellemének a tüze? Hogy tényleg használ engem az Isten. És nem az indulataim, nem az érzéseim vezérelnek. Igazam van, kinek van igaza. Megbántottál, meg ezek közé az emberek közé, meg azok közé, meg így, meg úgy. Mindig csak a nyafogás, meg a kifogás. Nem, sarkamra kell állni. És a döntelem kell az Isten, mellett, akkor meg kell térni. Ha döntéseket kell hoznom, akkor ahhoz meg ragaszkodnom kell. És hogyha az Isten azt mondta, hogy bocsássak meg, akkor bocsássak meg. az Isten azt mondta, hogy menjek oda, akkor menjek oda. Ha az Isten mellém helyezte az én férjemet, akkor tudomásuk kell vennem, hogy én a szolgáló társa vagyok. Mellém helyezte a feleségemet, akkor tudomásuk kell venni, hogy úgy vagyok az ura, férje, hogy úgy szeretem őt, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, az nem kicsi feladat. És tudomásuk kell bennem, hogy azok a gyermekeim, akik nekem vannak, azok az Istentől való történéseknek a következményei. És hogyha nem úgy látom őket, mint ajándék, akkor hogy? Hogy látom őket? Kötelesség? Oda lököm nekik? Hát... azt tudjátok, hogy az embergyerek az, aki a legtehetetlenemből születik a világra. Nincs még egy ilyen teremtnény, mint az ember. Az embergyerek a legelesettebb, ez, ez nem áll föl és megy legelni, tehát nem. De nézd meg az állatoknál, nem úgy van? A az, egy kicsit, aztán már tudja, hogy mit kell csinálni. Nem, kis csikó? Két éves koráig tud újgatni, de hihetetlen. Tehát a nőkbe kialakulnak az endormormorfin, vagy mi, és akkor az két dolgot csák, kialakul egy kötődés, és kialakul egy felejtés. Kötődöm a gyerekhez, felejtem a férfit. Hm? Ez így van. A házasságoknak a 80 az első gyerek születésekor annyi neki, vége van. De szó szerint. Tehát, hogy, hogy, hogyha nincs hit, nincs az Isteni igazítás, akkor ebbe, ebbe házasságok bolondulnak bele, az első gyerek születésébe. Hogyha a férfi nem válik apává nagyon gyorsan, akkor abba belepusztul az egész család. Csak akkor így lesz a gyerekből bálvány, még a kapcsolatokból. És hát nyilván nem fogja tudni a feleség azt a bibliai alapelvet megborúsítani a házasságába, hogy az első a férjem, aztán a gyerekek ez valami nehéz, mikor még a kémia is ellene dolgozik. Tehát hogy olyan anyagok vannak bennem, hogy, hogy ember feletti dolog, éjszaka felébredni, reggel, hajnal, mostni főzni, mit tudom. Persze, hogy jön az, hogy segíthetnél fürdetni, segíthetnél, az apjuk meg hazajön, hát nem erre gondoltam. Tehát, hogy a, ez a, de, ez, de ezek erről szólnak hogy elkezdem az Isteni törvényeket beépíteni az életembe, és akkor az Isteni törvények tesznek alkalmassá, hogy nagyon gyorsan apává váljak. Mert vannak férfiak, akik sose váltak apává. Én nagyon szeretem az apámat, de ez egy döntésem volt, hogy szeretni fogom. Mert ő apaként nem nagyon tudott viselkedni. És ez nagyon hiányoznak a hogy nagyon gyorsan apává válni. És le lehet élni egy életet, úgyhogy nem is voltam sose az, Mert az, hogy pénzt adtam haza, attól nem lettem apává. És most döbbenek rá sokszor, hogy mikor kicsiket nézem, az ikreket, hogy mondjuk Annával vagy Áronnal kapcsolatosan milyen sokat mulasztottam. Aztán most már nehéz nehéz pótolni. És különösen Annának melyen éles elméje van azt, hogy, apa, Tudom, miért csinálod. Yeah. Jó, oké. Okay. <laughs> Nehéz. Mit kívánok? Istennek a törvénye épüljenek be a szívünkbe, vésüljenek be a szívünk kustábláira, és tegyük meg azt, amit az Isten mond. Ezt Augustinus nagyon jó szépen mondta annó régen. Azt mondta, Szeresd Jézust, és csinálj azt, amit akarsz. Ámen. Ámen. Isten áldjon Köszönöm.